Speranța. Pista 31. Sub capitolul 9. În curtea închisorii din Toledo, cineva a început să urle. Era ceva neobișnuit. Revoluționarii tăceau pentru că erau revoluționari. Ceilalți, cei care se crezuseră revoluționari pentru că toți în jurul lor erau și care își dădeau seama în fața morții că nu țineau decât la viață, orice fel de viață, socoteau că tăcerea e singura atitudine înțeleaptă a prizonierilor. Insectele amenințate încearcă să fie una cu ramurile. Și îi mai erau cei care n-aveau nici măcar chef să țipe. Încornoraților, tâmpiților, aracnea el, sunt taxator de tramvai! Și urlând cât putea de tare. Taxator! Taxator dobitocilor! Hernandez nu-l putea vedea printre zăbrele celulei sale, dar aștepta. Omul ajunse în dreptul privirii lui. Lovea cu toată puterea într-o haină de lustrin pe care o ținea în mâna stângă, de parcă ar fi bătut-o ca să praful. În mai multe orașe, fasciștii condamnasele la moarte pe toți muncitorii a căror haină avea lustru pe umăr. Urma puștii. Pe umărul celor care purtau o geantă, cureaua lăsa aceeași urmă. Nici că îmi pasă de politica voastră de curve." Și din nou. Uitați-vă măcar la umăr. Pușcați, lasă o vânătaie pentru numele lui Dumnezeu. Am vreo vânătaie?" Dacă vă spun că sunt taxator de tramvai? Doi gardieni venire să-l ia. Mai degrabă să-l ducă în celulă decât să-i da drumul, își spuse Hernandez. E nevoie de ordine. Prizonierii se învârtau prin curte, fiecare cu soarta lui otrăvită. Din oraș se auzeau strigătele vânzătorilor de ziare. Mai erau și noi veniți. Cam fiecare zi, Hernandez îi privi. Și ca în fiecare zi, se răcapul pentru a nu întâlni privirea. Hernandez începea să-și dea seama că la moarte sunt contagioși. Zgomotul zăvorului de la celula sa, zgomotul cel mai important acum. Hernandez aștepta să fie executat. Se săturase până peste cap. Oamenii cu care ar fi vrut să trăiască nu erau buni decât să moară și cu ceilalți nu mai avea chef să trăiască. Regimul de închisoare nu era deloc fioros ca regimul. Administrativ, temnicerii erau niște profesioniști aduși de la Sevilia. Viața de închisoare era altceva. Câteodată luau dintr-o dată 20 sau 30 de prizonieri, se auza apoi o salvă și lovitura de grație mai slabă, întârziată. Câteodată, noaptea, sunetul unui zăvor tras, un glas omenesc și, aproape întotdeauna, oricare ar fi fost împrejurările, același cuvânt. Cei? Apoi clopoțelul unui preot. Nimic mai mult. Dar plictisala l obliga să gândească și o săndiții nu se gândesc decât la moarte. Un gardian îl duse pe Hernandez în biroul poliției speciale și rămase cu el. Ofițerul nu era acolo. Încă o fereastră deschisă ce dădea în curte, spre același de la celor prizonieri. Cei ce nu fuseseră încă judecați, se aflau în patio, o sândiții la moarte, în carcere. Hernandez încercă să privească de-a curmezișul curții pe cei ale căror zăbrele erau în dreptul ferestrei. Prea departe, nu dezlușa decât mâinile, numai ele luminate, încleștate de gratii. Înde rătul zăbrelelor, nimic. Beznă. De altfel, nu ține atât de mult să vadă. Cu viața voia el să și schimbe o privire, nu cu moartea. Șeful biroului, un ofițer de vreo 50 de ani, cu gâtul foarte lung, cu capul mic și mustăți cale lui Cheipo Deliano, intră ținând în mână portvizitul lui Hernandes. E într-adevăr portvizitul dumneavoastră? Da. Polițistul scoase un tank de bancnote. Sunt banii dumneavoastră? Habar n-am. În port vizitul meu erau într-adevăr bani. Câți? Habar n-am. Polițistul ridică ochii spre cerere, recunoscând în asta dezordina roșilor, dar tăcu. Șapte până la sute de pesetas, spuse Hernandez, ridicând numărul de. Recunoașteți bancnota asta? Polițistul, cu capul ca un ac de gămălie. El observa pe Hernandez, crezând fără îndoială în semne revelatoare. Hernandez, dezgustat până la indiferență, examină bancnota și zâmbia amar. Serviciul special era intrigat de o bancnotă pe care, în mijlocul urmelor confuze și fără îndoială lipsite de sens, o linie frântă trasă cu creionul în sus și în jos, una fără bară, părea un semn. Era un desen al lui Moreno. Nu plecase totuși în Franța, ci pe fontul tagului. Moreno o repeta. Vorbeau de toate în închisori dragul meu, niciodată de politică, niciodată. Acela care ar fi ajuns să spună, am apărat ceea ce am socotit că e drept, am pierdut să plătim, ar fi făcut vid în jurul lui. Fiecare moare singur, Hernandez să se aduce aminte de asta. Se gândeau oare la politică sau la țef de pușcă îndreptate spre țintă sau la inamic cei ce mergeau dincolo de fereastra aceasta? Hernandez spusese, «Nu acord o prea mare importanță morții. Torturii, da!» «I-am întrebat, îi răspunsese Moreno, pe cei închiși împreună cu mine, care fusese torturați. Ce gândeau atunci?» «Aproape toți mi-au răspuns. Mă gândeam la după. Chiar și tortura înseamnă prea puțin pe lângă certitudinea morții. Ceea ce e esențial în moarte e că face iremediabil ceea ce a precedat-o, iremediabil pentru totdeauna.» Tortura, violul, urmate de moarte, asta e într-adevăr îngrozitor. Moreno a început să se deseneze pe albul bancnotei. Orice senzație e așa, oricât de groasnic ar putea fi. Dar apoi... — Recunoșteți bancnota? îl întrebă din nou polițistul. Zâmbetul lui Hernandez îl descumpănea. — Da, bineînțeles. Hernandez, o așeza se întâmplător pe masă, nu se plăta la permanența milițiilor. Ce reprezintă semnele asta? Hernandez nu răspunse. Vă întreb ce reprezintă asta?" Deci unii oameni se luau în serios. Hernandez se uita la capul acesta mic, la gâtul acesta. Când omul va fi mort, gâtul va fi mai lung și va muri întocmai ca oricare altul, mai chinuitor decât în fața plutonului, poate. Bietul idiot... În fața ferestrei, prizonierii treceau întorcându-și privirile. Unul dintre ai noștri, spuse în sfârșit Hernandez cu același zâmbet amar, evadat dintr-una din închisurile voastre, condamnat la moarte de mai bine de o lună, îmi spunea că totul în viață poate fi compensat. Vorbind, trăgea aceste două linii, dintre care una reprezenta nenorocirea, dacă vreți, și cealaltă, compensația ei. Dar că tragedia morții constă în faptul că transformă viața în destin, că după ea nimeni nu mai poate fi compensat. Și că, până și pentru un ateu, aici se află gravitatea supremă a clipei morții. Se înșela de altfel, adăugă Hernandez mai încet. Avea impresia că ține o conferință. La rândul lui, polițistul nu răspunse în dată. Pricepuse? Dacă da, avea noroc. Idioții înțeleg totdeauna câte ceva. Cu ce lucruri absurde își petreceau timpul cei vii, nu stima ar fi să mai vrea și explicații suplimentare. Căci, cu tot curajul său, exista un cuvânt pe care Hernandez nu-l va rosti. Tortură. Polițistul se tot gândea. Problema personală, spuse în sfârșit. Prizonierii trecură din nou. Ciudat gând pentru un ofițer, are polițistul. Mai bine s-ar fi dus la catehism. Nu era în serviciu. Hernandez nu zâmbea. Și liniile mici? Liniile mici nu înseamnă nimic. Subiectul de conversație îl enerva pe cel ce-mi vorbea. asta e tot. Hernández nu vorbea agresiv, ci distrat. Soneria, un individ din gardă intră. — Puteți pleca, spuse ofițerul. Hernández se gândea mereu la Moreno. La aceeași masă din Toledo, primăvara, epocă mai îndepărtată decât cea a sidului, auzise pe Ramon Gomez de la Serna, spunând... Îmi dau seama că omul se trage din mai mulță după felul în care cojește și mănâncă alunele. Unde sunt vremurile în care se glumea? Hernandez salută înainte de a ieși, făcând un pas spre ușă. Stai! zbieră polițistul cu ură. S-au dat ordine deosebit de binevoitoare în ceea ce vă privește, dar. Hernandez, furat de amintirile sale, trezit de tonul militar al expresiei. Puteți pleca? Salutase, la fel cum de două luni, saluta adesea la Toredo cu pumnul strâns. Vor discuta despre asta acum? Bunăvoință, spuse el, bunăvoință în celula unui condamnat la moarte. Și de ce de altfel ordine speciale? Ofițerul îl privi uluit sau exasperat. Pentru ce ați fi vrut să fie? Pentru ochii dumneavoastră frumoși? O idee, trecut deodată prin minte, făcu un semn negativ cu arătătorul care însemna. Nu, e inutil să vă ascundeți de mine." Zâmbi și zise. Sunt la curent." Cu ce?" întrebă în descalm. calm. Fascistul începea să-l socotească cam smintit. Un roșu. Din cauza atitudinii dumneavoastră față de șefii al cazarului, bineînțeles." E cu neputința să nebunești de scârbă." Hernandes își simțit deodată barba nerasă de patru zile, murdară, ținându-i de cald. Nu mai zâmbea și chipul lui nu mai părea așa lunguiet. Mâna lui rezemată pe masă se strânse. Arugați-vă să nu mai am din nou asemenea ocazie," spuse el privindul l pe polițist și sprijinindu-și pumnul pe masă. Umărul îi tremura. Nu cred să se mai poată repeta ocazia pentru dumneavoastră," Hernandez răspunse numai. Cu atât mai bine." Problemă personală. De ce ați păstrat această bancnotă? De obicei le păstrezi până le cheltuiești. Intră un alt ofițer. Polițistul îi înmână bancnota și gardianul a dus pe Hernandez înapoi în carcera lui. Hernandez străbate încă o dată străzile din Toledo. Prizonierii sunt legați doi câte doi. Trece o mașină, două fetițe împreună, o bătrână ce duce un urcior, o altă mașină, cu ofițeri fasciști. De fapt, Cugeta Hernández sunt condamnat la moarte pentru o rebeliune militară. O altă femeie cu un pache de la băcănie, o alta cu o gălată, un bărbat fără nimic. Oameni vii. Toți vor muri. A văzut pe una din prietenele lui morind în urma unui cancer generalizat. Trupul lui era castaniu ca și părul și era doctoriță. Un milițian la Toledo a fost trivit de un tank. Și agonia uremiei toți vor muri. afară de mauria aceștia care conduc pe o sândiți. Ucigașii sunt în afara vieții și a morții. În clipa în care cârdul ajunge la pod, tovarășul lui Hernandez îi spune în șapte: Lamă, Gilet, strângete?". te Hernandez se strânge. Trece o familie. Uite, da, există familii. Un băiat se uită la ei. Sunt bătrân, spune el. Exagerează. Gândește Hernandez. Oare moartea mă face ironic? Trece o femeie negru pe un măgar. Ar face mai bine să nu-i mai privească astfel dacă nu vrea să arate că e de partea lor. Hernandez nu mai simte din trupul lui lung decât apăsarea frânghiei pe încheieturile mâinilor. Lama taie frânghia. S-a făcut. Hernandez trage încetişor. E adevărat. Își privește tovarășul. Are o barbă mică, foarte aspră. Ai nu ști să mai află încă dincolo de creastă, spune acesta, la prima răscruce. Au trecut de pod. La prima movilă, omul sare. Hernandez nu sare. Ei stovit și de viață, de asemenea. iar să fugă, iar. Ce e oare de partea cealalta a movilei, a tufișurilor? Nu se vede. Își aduce aminte de scrisorile lui Moscardo. Sar și niște mauri, trag... Sunt însă prea puțin pentru a părăsi coloana. Hernandes nu va ști niciodată dacă tovarășul lui a izbutit. Poate trăiește. Mauri se întorc de la mobilă fără să râdă. Cârdul pornește. Acum terenul urcă ușor. În fața unei gropi lunguiețe a cărei adâncime Hernandez nu vede, zece falangiști cu arma la picior și un ofițer. La dreapta, niște prizonieri. Cu cei care sosesc vor fi cinzeci. Hainele lor civile sunt singura pată întunecată în dimineața strălucitoare, în care uniformele cachi ale maurilor au aceeași culoare ca toledo. Iată, deci, ceea ce l-a obsedat atât de des, clipa în care un om știe că va muri, fără a se putea apăra. În aparență, prizonierii nu sunt mai stingheriți că vor muri decât maurii și falangiștii că vor trebui să-i ucidă. Taxatorul de tramvai se află aici împreună cu ceilalți, asemeni celorlalți acum. Toți cam uciți. Nici mai mult, nici mai puțin ca după o mare oboseală. Plutonul de execuție pare preocupat, deși n-are nimic altceva de făcut decât să aștepte cu puștile încărcate să tragă. Drepți! Mult mai drepți ca de obicei. La comandă, cei zece oameni s-au încordat, executând comedia onoarei de a asculta. În jurul lui Erlandez, ceilalți 50 au privirile încețoșate, de pe acum, dincolo de orice comedie. Trei fasciști vin să ia trei prizonieri. Educa în fața gropii, fac câțiva pași înapoi. La ochi! Prizonierul din stânga are părul tuns scurt. Cele trei trupuri neobișnuit de lungi sunt mai înalte decât cei pe care îi privesc și se profilează pe orizontul celebru al munților Tagului. Ce ne neînsemnată este istoria în fața trupului viu, încă viu? Fac un salt primeșt jos înapoi. Plutonul trage, dar ei au și sărit în șanț. Cum speră oare să scape de acolo? Prizonierii râd nervos. Nu-i vorba de scăpare. Prizonierii au văzut mai întâi saltul, dar plutonul trăsese înainte. Nervii! Alți trei sunt duși la locul lor. E imposibil să-i faci să sară în gropi unii după alții pe acești 50 de oameni. Trebuie să se întâmple ceva. Unul din prizonierii a dus în fața gropii, s-a întors și se uită la ea. Instinctiv a făcut un pas pentru a se depărta. Întorcându-se fără să-și ridice pe ivirea, își dă seama că a înaintat până la picioarele plutonului îndreptat spre el, se oprește. Și în clipa în care prizonierul din dreapta e gata să strige ceva, tu trei se prăbușesc, ținându-se cu mâinile de pântece și se dau peste cap. Plutonul, de data asta, a tras mai jos. Prizonierii din grup au rămas neclintiți. Niciun ecou, niciun strigăt. Răgetul jalnic al unui măgar și vocea unei vânzătoare de alcarasas. Vasă de lut poros, venind dinspre oraș, se stinge în aer. Unul din cei ce duc prizonierii în fața plutonului de execuție i-a plecat asupra gropii cu revolverul în mână. Pescuiește! Cerul freamăte de lumină! Hernandez se gândește la curățenia giulgiului. Europa nu mai are nimic sfânt, dar își mai iubește morții. Omul chincit pe marginea șanțului urmărește cu revolverului ceva care mișcă și trage. E tot una să-ți imaginezi lovitura de grație dată unui cap în nesimțire și unui cap muribund. La ora asta, pe jumătate din pământul Spaniei, adolescența ta și în această comedie hidoasă, trag în aceeași dimineață strălucitoare, iar aceiași țărani, cu același păr căzut înainte, se prăbușesc sau sar în gropi. În altă parte decât la circ, Hernandez n-a văzut niciodată un om sărind în dărăt. Alți trei sunt în picioare în același loc... Și vor sări îndată. Dacă n-aș fi trimis scrisorile lui Moscardo, dacă n-aș fi încercat să acționez cu mărinimie, acești trei oameni ar fi oare aici? Doi dintre ei au o poziție proastă, prea înainte și nu cu fața. Unul nu mai știe dacă trebuie să se așeze cu fața sau cu spatele. Nu știe niciodată ce atitudine să iei după plecarea trenului. Cu geternan isteric. Și ce, dacă a fi acționat altfel, ce-ar fi fost schimbat? Nu duceam lipsă de indivizi care acționau altfel. Organizatorii pompelor funebre se întorc spre cei trei neîndemânatici, îi iau de umeri, fără brutalitate de altfel, îi așează. Și prizonierii par să-i ajute, se străduiesc să înțeleagă ce vor de la ei, să se conformeze. S-ar spune că merg la înmormântare. Merg la înmormântarea lor. 17, 18, 19, 20. Prizonierii sunt așezați pe trei rânduri. Cel ce numără, numără pe cei care trebuie să fie împușcați înaintea lui. Nu. 17, 18, 19? Nu va izbuti să-i numere. Hernandez are de gând să se întoarcă ca să-i spună cifra exactă. Dar nu sunt nici 19, nici 20. Sunt 17. Hernandez tace. Un altul a spus ceva. A murit, fără îndoială. Ei, lasă o baltă! Răspunde un alt glas. Dă-ne pace! Poate fi și mai rău! Numai să nu fie un vis! Să nu trebuie să o luăm iar de la capăt! O să se sfârșească odată cu așezarea prizonierilor ca pentru fotografie de nuntă în fața țevilor de pușcă orizontale? Toledo strălucește în aerul luminos care vibrează în dreptul munților Tagului. Hernandez e pe cale de a afla cum se face istoria. Încă o dată. În țara aceasta a femeilor îmbrăcate în negru se ridică poporul milenar al văduvelor. Ce înseamnă nobleța de caracter într-o acțiune ca aceasta? Generozitatea? Cine plătește? Hernandez privește țărâna cu patimă. O, oh, pământ primitor și inert! Numai celor vile e scârbă și teamă! Cel mai îngrozitor lucru la prizonieri e curajul lor. Sunt ascultători, nu sunt pasivi. Cât de stupidă e comparația cu abatorul. Pe oameni nu-i dobori, trebuie să-ți dai o să-i ucizi." Hernandez se gândește la Pradas, la generozitate. Cei trei prizonieri stau în sfârșit cu fața. Gata, sunt bun de tas în poză. Generozitatea înseamnă să fii învingător." Salvă! Doi cad în groapă, unul înainte." Unul din organizatorii morții se apropie. Va împinge oare trupul cu piciorul? Nu, se apleacă, îl trage de mână și de picior. Trupul e greu, terenul e în pantă. Mortul ăsta a fost căitor până la capăt. Îngropă cu el? Mai durează. Cât o să mai dureze? Te obișnuiești. La dreapta să ucizi, la stânga să fii ucis. Alte trei siluete sunt în picioare pe locul unde se aflaseră toate celelalte și priveliștea aceasta gălbuie de o închise și de castele în ruină capătă veșnicia cimitirelor. Până la sfârșitul veacurilor, aici trei oameni în picioare, schimbându-se mereu, vor aștepta să fie uciși. Ați fruct pământ!" strigă unul din fasciști. Îl aveți!" Unul din cei trei e taxatorul de tramvai. Soarele scântează pe lustrul stofei de la umărul lui drept pe mantoa care i-a dus condamnarea la moarte. Nu mai protestează. Așteaptă. Ca și ceilalți s-a lăsat așezat fără să spună o vorbă. Nici că îmi pasă de politica voastră de curve. Cu aceeași mișcare, ca a puștilor care se ridică, înălță pumnul pentru salutul frontului popular. E un omuleț firav care seamănă cu o măstină neagră. Hernandez privește mâna ale cărei degete vor fi într-un minut încleștate în pământ. Plutonul șovăie, nu pentru că ar fi impresionat, dar pentru că așteaptă ca acest prizonier să fie readus la ordine, la ordinea învinșilor, așteptând o pe cea a morților. Cei trei organizatori se apropie. Taxatorul îi privește. E înfipt în nevinovăția lui ca un țăruș în pământ. Îi privește-o cu o ură apăsătoare și absolută, ce face parte de pe acum din lumea cealaltă. Dacă ăsta ar scăpa, cugete Hernandez, nu va scăpa. Ofițerul a ordonat foc. Următorii trei se duc singuri să se așeze în fața gropii, cu pumnul ridicat. Alinierea!" strigă ofițerul. Cei trei prizonieri dau din numeri sub pumnilor înălțați. Ofițerul se aplacă și nu adă șiretul de la pantof. Cei trei oameni așteaptă. Ofițerul se ridică, dă din numer la rândul lui și comandă foc. Alți trei, între care Hernandez. Urcă în mirosul de oțel cald și de pământ răscolit. Sfârșitul volumului întâi